Està de la qüestió, revolucionari, evolucionari, entusiasta, teledilixit, inconscient, empanat, manipulat i maliciós, oportunista, reformista, pacifista, antisistema, 68ista, indignat, mancat de concreció, somietruits, idealistes. Totes aquestes i molts més adjectius, tots aquests, perdó, i molts més adjectius, trobareu per intentar definir que és això que està passant a Plaça Catalunya i d'altres espais públics del principat, del conjunt del Estat espanyol i d'altres jocs d'arreu del món. No cal dir que en funció de la posició que hom adopti davant dels fets, utilitzarà uns mots o uns altres. I com tots són prou majors, deixarem a cadascú la responsabilitat de considerar-los críticament. Hipòtesi. Moviment contradictori sense definició possible que articula allò que podríem anomenar malestar social. La veritat insostenible pel conjunt dels ciutadans que recomanan a sucumbir davant la publicitat informativa a la qu que sotmeten els poders fàctics i els seus altaveus, voluntat de viure amb alegria i esperança, aquella que els homess de gris sempre ens han volgut fructar. Fars de consignes sense poètica i poesia sense compromís. Avorrits d'espectacles o piacis que pretenen ofegar la nostra sensibilitat. Cansats de mals menors, de danys col·laterals, de participació cívica i subvencionada, de tutelats en reats, dels amics de sa excel·lència, dels patricis corruptors i de víctimes corruptibles. Conclusió: la innovació té com enemic tots aquells que es beneficien de les condicions antigues, deia Don Nicolau, aquell pensador florentí. Amb la voluntat de reinventar-nos, conscients del llarg camí que ens ha dut fins aquí, disposats a no defallir en què el que ara ens queda per recordar, organitzant les resistències, articulant propostes, construint un compromís, sense etiquetes, sense sectarismes, sense pressupòsits, sense rancúnies, però amb memòria. Som la demostració de que el canvi no sols és necessari, sinó que a més és possible. Som els que no tenen nom, Juan García díxit. No t'esforces en intentar etiquetar-nos. Tal com cantava aquell grup de Salvatierra, quieres identificar-nos, tienes un problema. I tot això al poble sec. Doncs sí, veïnes i veïns d'aquest històric barri de Barcelona volen, des de les dinàmiques més concretes, fer de tot aquest moviment una força transformadora del nostre més immediat entorn. Perquè creiem que sols des d'aquest plànol és possible. Perquè sabem que més que les propostes canvien defensem un model de relació, un espai de decisió, una democràcia real. Un eix de dons participa, proposa, discuteix, manifesta, escriu, pinta o fes el que et vingui de gust. Juntes ho podem tot.